Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din holds bødekasse med MobilePay Box. Godmorgen, god formiddag og god aften, alt efter, hvornår du hører den her udsendelse derude. Og velkommen til em -bold, hvor vi nu kører på den sidste uge af turneringen. Vi har nu optaget 24 afsnit før og under slutrunden, og derfor så vil jeg faktisk også benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, som har lyttet med. Jeg fik faktisk selv et tak her på cyklen den anden dag hvor en lytter gamer thumbs up. Det var ved Trianglen på Østerbro. Så tusind tak for det. Og jeg vil gerne have givet et skud ud til dig her i udsendelsen, men jeg fik ikke fat på dit navn. En anden, jeg til gengæld har fået fat på navnet på, det var en, der til en speciale fejring, tog fat i min kæreste. Det var Nikolaj Dal, som var så sød og sige til min kæreste, at han lytter med, og det gør hans venner også. Så tusind tak for det. Men den her ros den skal jeg jo ikke tage alene. Den øh, falder ud til alle dem, der har været med af gæster herinde, Og to af dem, I sidder herinde. Så den her ruse ryger også ud til jer. Martin og Jan, velkommen til. Mange tak. Tusind tak. Jan, hvor store favoritter er England i procenter til kampen på onsdag? Ja, nu har jeg faktisk ikke engang set odds og så videre på kampen, men ja, nu, nu kan du lægge dig ud. Ja, præcis. Umiddelbart så vil jeg sige ja, 60-40 måske, øh, uden, at, uden at lægge hovedet på blokken. Men øh, når det så er sagt, så, øh, så er jeg også overvist om, at englænderne de er... Øh, de ved, at de skal passe på vores øh, ja, øh, positive ting, positive spil, øh, indgang til spil, øh, de ting, vi kommer med, øh, og vi kan ændre i løbet af kampen. Så de ved godt, det, det er ikke bare en walk-over, men det bliver en rigtig svær kamp, og forhåbentlig så, øh, så trækker vi os også øh, sejret ud af, af semifinalen. 60-40, det er ikke så galt, synes jeg. Altså, hvis, øh, det, er, det, er sådan en, det er jo en favoritværdighed, ja. men større over overraskelse er det sket. Ja, præcis. Altså, jeg synes ikke, den skal være højere, men lurer mig, om, om jeg kan tage fejl. Nej, jeg lidt. tror, at bookmakerne ligger på sådan noget et kryds to, så tror jeg, at den ligger på sådan noget 60 procent faktisk. Okay. Så vi er deroppe af, at, ja. at du siger. Men altså, det bliver spændende, og, og ja, England er favorit. Jeg mener, vi snakkede lidt om, at forhåbentlig når Danmark var gået videre fra, fra kvartfinalen, så passer den her rolle også rimelig godt, den her underdogs -role, underdog rolle. Der øh, dermed ikke sagt, at vi ikke gerne ville have været favoritter, men mod et engelsk mandskab, som ikke har lukket mål ind, så, øh, så må man også sige, at, at vi øh, skal man sige, ikke har favoritværdigheden, men det har englænderne. Men nu har jeg hørt nogle engelske podcasts, og den generelle generel opfattelse af det, så øh, de siger jo, England, eller Danmark ikke har mødt rigtig modstand i den her turnering, udover den, vi, vi så mod Belgien. De er jo kommet ifølge dem ret let, at vi er kommet til, til semifinalen. Og derfor så anser de så også dem, som værende markant større favoritter. De glemmer så lidt, at de faktisk også lige mødt Ukraine. Men kan du forstå det, at de ser Danmark som, som have en lidt lettere vibe? På papiret, ja. Men altså, jo, Wales-kampen, den skulle vi vinde, og det havde vi også alle sammen øh, en forventning om i går. Til dels også øh, kampen mod Tjekkiet. Men, men det er jo altså ikke bare en walk-over. Øh, og, og hold, der står i, i, i de her Nogga-kampe, de, de fortjener pladsen og har også vist nogle gode resultater. For ellers står man der ikke. Øh, så lad dem bare tænke, tænke de tanker, og så lad os øh, vise dem, at vi er et bedre hold øh, på onsdag kl. 21. Vi kommer ind på den her kamp i anden halvleg. Martin Vingård. Power ranking af de her fire tilbageværende hold, som altså er Spanien, Italien, England og Danmark. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig, og du har, du har siddet og skrevet, mens jeg ja. og ja. jeg har snakket. Du damer du, du, du lige nok de to og et halvt minutter til at tæ tænke over den her. Det er også lang tid nok. Nej, det er længe? Hvad har du? Uh, bare lige hurtigt for hoften. Uh, Italien 1, og her er meget tydeligt England-Danmark. Jeg siger Danmark 2, England 3, Spanien 4. Og det er ud fra... Spanien 4? Ja, Spanien 4. Okay, den bliver ja. du nødt til at forklare, fordi Spanien er et kæmpe land. Ja, men nu er det jo power-ranking, ikke ud fra landets størrelse, uh, men hvordan, <laughs> men, hvordan er præstationerne det, i den her slutrunde har været. Og uh, det betyder heller ikke, at jeg synes, at der er favoritter mod England, fordi at de får en England. Uh, jeg synes bare, at... Uh, det, det var en det power-ranking ja, er jo. Ja, det var det lige præcis. Bare lige hurtigt skud fra hoften, så er det sådan, den ser ud, ud fra de, det, jeg har set, uh, og, og, og, og den måde, som, som jeg har set fodboldkammerne på. Ja, men jeg kan da faktisk godt følge dig i det. Så den, den, den køber jeg gerne, selvom du havde hvad siger, to minutters til forberedelse. Lad os ellers hoppe ud i første halvleg. Her i første halvleg, der har vi en lille optagt. Lille eller lille? Vi laver en optakt til den første semifinale mellem Italien og Spanien, der skydes i gang på tirsdag kl. 21 på Wembley. Det er altså den her... Det er det her rivalopgør sydeuropæiske rivalopgør mellem to mastodonter inden for både europæisk og international fodbold. De har mødt hinanden 33 gange med 12 italienske sejre, 12 gange udgjort og 9 gange spansk sejr. Bare lige kort, sådan noget statistik, hvor det overhovedet ikke nærmest rører de her to mandskaber, hvad der foregik i 20'erne eller sådan noget. Det er jo vel ubrugelige tal? Ja, fuldstændig. Altså... Øh... Der er jo mange af de her og der gerne vil øh, hive alle mulige tal op af hatten osv. osv. Og, men der er sket så meget siden Klokongen øh, øh, ja, var knægt, har han sagt. Så, øh, så de her tal, de, dem kan vi de ikke bruge til noget som helst. Så, øh, og, hvad skal man sige? I turneringen er der jo også vist forskellige øh, ja, præstationer og skadet spillere osv. Hvem er klar, og hvem er ikke klar, hvem er fedt, hvordan ser start ud? Så, så nej, det er de tal der, det er for statistikkerne. Hvor meget bruger man det, der er sket inden turneringen, Martin? Altså, hvis man nu for eksempel har mødt et... Øh, hvis nu fra Italien og har mødt Spanien øh, nogle gange inden turneringen, og det ikke har været så super for den, men trods alt i den her turnering, der er det måske gået meget bedre for italienerne nu her, end Spanierne, øh, og de står begge to i en semifinal. Hvor, hvor, hvor meget bruger man det her statistik, de har talt til? Altså, det er ikke uh, som sådan statistikken, og, og, og, og hvordan der jo at det er 12 italienske sejre og eller 12 i år som kommer til at og, og, og være afgørende i forhold til kampen i morgen. Der er en tvivl om, at, at du, du kigger mere ind i, hvilket kampe, du har spillet mod holdet, hvis det er, at, at man lige har mødt hinanden, no, nogle gambe. Uh, så, så, så i bund og grund, nej, altså, du, du kan jo ikke bruge det til noget som helst, jo. Lad os bare lige komme ud i det. Italien, de er kommet uh, hertil ved faktisk rimelig nemt at komme igennem deres gruppespil, da de vandt over henholdsvis Tyrkiet og Schweiz med deres a -kæde. der vandt de to gange 3-0. Og i det her tredje opgør, som de havde i gruppespil mod Wales, der stillede Mancini med reserveholdet, og der vandt de så også forholdsvis sikkert. Har I været overrasket over den her italienske dominans, vi har set i gruppespillet? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg har været overrasket over dominansen, fordi jeg tror, at de fleste havde Italien til at gå videre, men det er nok mere måden, øh, og hvad skal man sige, at, at de kommer igennem gruppespil med en målskud der 7-0, øh, og det er ikke mange chancer de har tilladt, øh, og også den måde, som sagt, i, de, i hvert fald i de to første kampe, de vinder kampen på. Den her øh, måske ikke-italienske måde med at bare blive øh, ved med at blæse på og, og søge 2-0-scoring og 3-0-scoring. Øh, så det er... I hvert fald det, der overraskede mig personligt, og ja virkelig kvalitet, de har vist i, i mange af kampen. Men rent defensivt, det er det med, at de ikke lukker målen det er vel meget italiensk. Så på den front har det vel været ikke overraskende? Ja, altså det, det var også det, som, som jeg kan huske, at vi sad og snakkede om her, var det ni eller 10 kampe eller sådan noget i ind, træk, de ikke målen, lukket mål inden de startede EM. Så, så, så, så det synes jeg allerede, det har vi snakket om, at, at, at vi var ikke så, hvad kan man sige... Defensiven, det var jo ikke den, der var det, det store spørgsmål. Det var jo lidt i forhånd til, om, om de kunne få gang i deres offensiv, og, og få nogle af de her S'er her til at og, og, og, og det shine, og specielt Nysignia har jo været, og, har været forrygende og, og lignende, der virkelig spillet sig i form og, og virkelig nyder at brage igennem på den store scene. Men hvad med, fordi vi sad også efter, jeg tror det var også to, Jan, der var i studiet, hvor det var, vi snakkede om, efter gruppespillet, så havde alle jo i Italien op til at være det helt store, og nu skulle, nu skulle de vinde det hele. Og så i 18. finalen, der stod de så på Østrig, hvor de jo har problemer i den kamp. Øh, vi må faktisk helt ud i forlænget spilletid, før at de her indskifter i Pessina og Chiesa de afgør kampen. Var vi, havde vi skruet forventningerne for højt op, for de efterfølgende viser itali italienerne, at der var jo det var jo det her gruppespils Italien, vi har fået set. Ja, mod Belgierne. Øh, jeg tror umbart, at vi skal give meget kado til, til Østrigerne der. Øh, jeg er overbevist om, at de havde fået lagt den helt rigtig taktik. Det var så også sådan ud. Og italienerne blev jo rimelig meget rystet der et par gange i anden halvleg, hvor, hvor VAR var ind over, både ved scoring og en strafsparkskendelse, som ja, begge, begge domme faldt korrekt ud til Italiens fordel. Øhm, så jeg tror, at man skal i den kamp give, øh, give ekstra meget ros til, til rysterne, at de var så godt forberedt og havde læst øh, taktikken øh, fra italienerne og så bare arbejdet benhammerne hårdt. Øhm, fordi at jeg tænkte også efter den gang, okay, hvad hvad nu mod belgerne. Øh, fordi set på den kamp, så, så vil jeg jo sige, at, at bælgerne vil være favoritter og umiddelbart, men man må godt nok sige, at italienerne har noget af en kamp af og fortjent slog belgierne ud. Ja, fordi så, så slår de jo er de så ikke, Altså Nu har du den så også som, som et af din powering, men er det ikke også en af de præstationer, der gør at de er etter i enhver's power-ranking? Jo, det er det jo et eller andet sted. De har slået næsten forhåndsfagordet ud, ikke? Øh, og, og hvis vi lige skal vende lidt tilbage til, til Østrig-kampen, så, så kan jeg også huske, at vi sad og snakkede om det her med om Mazzini, om, om han var gal, eller om han var genial, da det var, at han vælger at skifte ni spillere til start og, og, og så brød den der rytme der, som, som holdet havde fået, og, øh, og, og, og i, i Wales-kampen, da de slår dem suverænt med, med, med, med, med næsten alle de her udskiftninger her, der var, der var det genialt, og, og så sad man alligevel der i Østrig-kampen, man tænkte, okay, den, den, den balancerede sig på et knivsæk i forhold til, om, øh, om han en eller anden sted havde været galt. Fordi det lige netop, at de ikke havde den der rytme der som de havde haft. For de, for man de synes det var kamp. en fejl på det tidspunkt, at han havde gjort, som han havde gjort. Fordi i dag, der har de jo en kamp mindre af de her spillere her. Nej, nej altså nu står han jo som den helt store vinder. Nu er han genial. Og, og, ja, nu er han jo genial, og det har han jo øh, i den grad. Øh, altså, så, så, så det er jo et kæmpe mod, at, at, og, og, og, han, og, og selvfølgelig også en, en tro på, at, at, at hans spiller nok skulle, skulle kunne præstere både mod Wales, men, men også i kampen efter, hvor der han så igen skifter tilbage til, til A-kæden. Men, men det var jo lige ved at gå galt, ikke? og så tror jeg nok, at han havde fået lov til at høre, hvorfor han vælger at skifte i mand. Men tror du, at den her ene kamp, som de her... Ja, stort set alle spillere har skiftet herinde ud. Tror du, at den her ene kamp mindre øh, hjælper dem... Altså det er jo klart, det hjælper den. Det kan jeg selv høre på mit spørgsmål. Men tror du, det gør så meget, at de er mere friske nu her? Ja, det. det jeg, tror, altså, jeg synes virkelig, også mod bilgerne, at altså, de, de så virkelig stærkt ud. Det synes jeg, de gjorde. Altså, de havde så meget power, de havde så meget energi. Øhm, så så det, det tror jeg faktisk kan være det, der, der, der måske også kan gøre det mod Spanien. Og, og, og de har også været ude to hårdt kampe med Spanien. Og, så så, så der, altså, mange af de her spillere de har spillet markant flere minutter end, end, end, end nogle af italienerne. Og, øhm, og det tror jeg også bliver udslagslivende. På meget kort tid endda. Præcis. Hvis vi kigger på nogle af de, her, på nogle af de italienske spillere, hvem har, hvem har sådan overordnet imponeret jer, og hvorfor? Jamen altså, de to, øh, som jeg efterhånden har nævnt øh, flere gange, Spina Tola, som desværre blev, øh, efter hvad det forlyder i hvert fald, langtidsskadet, men øh, Achillesen, ja, og så Locatelli, som vi desværre ikke, nærmest ikke har set siden øh, de to første øh, gruppekampe. Jeg synes, de har vist høj kvalitet, især Spinar Tsolle. Han er jo bare blæst der sted. Så det var selvfølgelig forfærdelig synd for ham at se. Lå, Æh, men hvor meget gør det så nu, når, nu? Nu er han ikke med jo. Ja. Nu skal de til at bruge en anden venstrebakke. Og i kampen si, sidst, der var det jo Emerson, der ja. var inde på den. Han har ikke spillet så meget Nej. i den her sæson. Altså man kan sige, han har jo en sit uh, liggende foran sig, som jeg også har som en af, af de her uh, spillere, som har gjort det fantastisk for Italien. Som Vingård siger, uh, han er jo virkelig en, der, der uh, drøner du ud af nu. Især at, det kommer da til at have en betydning, tænker jeg, men umiddelbart så, ja, så håber jeg og, og tror jeg da også på, at øh, de, øh, de tager det på, den, øh, på taktiktavlen også til træning. Og, og så Emerson har vel forhåbentlig også øh, en vis kvalitet og set, hvordan øh, Spina Zola, øh, har gjort det øh, og forhåbentlig suget lidt til sig. Øh, fordi at, hvis han kan levere bare procentvis øh, af, hvad, hvad Spina har gjort, så... så øh, kommer ham og indsigtene til at le levere en god indsats over i den venstre side. Jeg har det ligesom, hvis Danmark mistede øh, male for eksempel, så, så vil den gradering jo også være okay, men det vil bare ikke være male. Så, så jeg er også spændt på at se, øh, hvilke spil har du, Martin, som, øh, som har imponeret dig? Ja, men det er jo klart, altså dem, som Jan nævner, både Spina Soler og Lutatelli. Perea, øh, der, der har lavet, er han på fem eller sådan så mål, ikke? Som er jeg ved faktisk ikke lige, hvad han er på... Og, jeg, det jeg, kan jeg lige finde ud af. Ja, jeg tror, det er omkring ikke. Og så, og så igen, altså en scene der, der, der, der var virkelig, virkelig stærk i den seneste kamp mod Belgien. Og så synes jeg også, at, at vi er nødt til at nævne Virati, fordi det er ikke nogen nem rolle, han har haft det her med, at han var, var ikke var med i de første par kampe, og, og, og, og så bliver han fortrudt i, i forhold til Lugatelli, og, og der, der må jeg bare sige, at han har virkelig, virkelig, virkelig bevist, hvorfor at han skulle spille. Og, og så er det også lidt nemmere at være at træner, og det er også lidt nemmere at være Lugatelli, når det er, at, at, ja, at, at der bliver spillet på så højt et niveau fra, fra Verratti. Så er der ikke engang spørgsmålstegn overhovedet nu her, men jeg, at i forhold til, om om vi skal have Lugatelli tilbage? Nej, det, altså for mig, der synes jeg, at Verratti han har vilje, har, har, har trådt ind på scenen og, og har udfuldt den rolle, som man ved, han kan og som han skal for det her italienske hold. Og netop den her lidt mere defensive rolle, end Lugter han havde, fordi øh, det tror jeg, det som, som også har gjort, at italienerne de er så stærke i deres, i deres defensive organisation. Og lige præcis defensivt. Jeg har faktisk også skrevet Bonucci og Chiellini. Ja. Uh, uh, de her to lidt ældrende uh, midterforsvar, men jo stadig spiller med uh, ungdoms uh, kodhed, han har sagt, og, og vindermentalitet ikke mindst. Altså, når de går ned i en takling. Uh, uh, eller uh, hvad skal man sige, uh, clear en bold, så er det jo ligesom at, at få de offensive spillere at score til 1-0 eller 2-0, <laughs> så altså det, det er en fornø fornøjelse at se de her uh, to lidt uh, Oleborg-spillere. Schweinsteiger har været ude og skrive, tror jeg, på Twitter, at, uh, at han sagde, de her to, det er det bedste midterstofpar i verden. Er I enige i det? Jeg synes også, vi har et godt et, i, hvis vi kigger på det danske med Kære og AC, men de her to, de aldrerne, men de virker jo ikke på nogen måde aldrerne overhovedet. Nej, de, præcis. De så fuldtivs... en, mål, en målscore på 7-0, øh, det er jo... Det er jo så dårlig, Man kan sige, Keline jo, Keline blev jo skadet til at starte ja. med, så der spillede de jo med ham her, Aserbi. Øh, men generelt de her to, det er bare... Det, det ja. fåes jo næsten ikke bedre, og nu har de også rutinen. Ja, og ja, de har rutinen, og de har jo spillet på, på øverste niveau i så, så mange år. Så, så man bliver altid lidt farvet af at blive spillet og sådan nogle ting, ikke? Mm. Men der er jo tvivl om, at når man ser dem forsvare, så er det jo en, en gud for øjet, ikke? <laughs> Nå, men det er, jo, man, men det er jo også fair nok, at man at man bliver forbløffet af det, fordi nu ser vi det nu på den største scene mod de bedste spillere, og der, og der leverer de bare. De skal stå over for, for Spanien, som jo modsat Italien startede ja, ja, helt anderledes til den her slutrunde. De spillede 0-0 mod Sverige og 1-1 mod Polen, og derfor så skulle de ud i det her lidt farlige opgør til sidst mod Slovakiet. Men der viste de lige præcis vel, at de var det her klassemandskab, som vi havde forventet i turneringen Ja, men det gjorde de jo, de... de, de, de så altså får ret hurtigt sat sig på kampen, og får ret hurtigt luttet kampen, og hvis der var nogen, som havde tvivl om, om, om de skulle gå videre fra, fra gruppen, så kan man sige med en 5-0-sejr, så, så blev det i hvert fald med en til jorden, og, og, og ja, det gør de jo, altså, det er jo de, de, de, de bedste hold, og de står for det største pres, og, og det gjorde Spanien også i den kamp, øhm, så, så de er ved at spille sig så, så lidt varmere, og, og har indfriet egne forventninger, som jeg også tidligere har været inde på. Jeg tror, de har, de har haft stort pres på sig, og ikke mindst fra, fra egne forventninger. Tror du godt, der kan have været noget? Nu, nu prøver jeg ikke at simplificere tingene, men de havde ikke buskets med til at starte med, og det er alligevel en, det er en ret god spiller, må man sige. Og han kommer med til, den her tredje, til det her tredje opgør, en, en ankermand, som bare er fantastisk med bold og Tror du godt, at, at det er sådan en af de ting, der har kunne gøre det lettere for, for Spanien? Og ja, at de så virkelig bare smadrer? smadrer. Ja, ja, men det, ja, men der er ingen tvivl om, at, at når du får en spiller af hans kaliv med, og den rutine og den ro, som han, som han skaber på banen, så jo, så, så forplanter det sig til holdet. Uh, men i dem vi skal også huske på, at de kom, kom, kom ret hurtigt foran i den kamp, og, og det er også noget, man har brug for. Og de havde jo store problem med at score de to første kampe, på trods af jo, som vi også snakkede om, at at det var jo et eller andet sted vildt, at de ikke havde skoene, og de ikke ja. havde, havde vundet, når man tænker på, hvor nu, og kiggede både på lidt statistik, og man egentlig også bare så kampene. Altså, de havde jo så kæmpestore chancer, ikke? Så, så, så ja, de fik hold på byllen, og så kom, så kom den her klassiske her med, så, så væltede målene ind, ikke? Og, og det gjorde de jo et eller andet sted også mod Kroatien, ikke? Og, og der løbte de dem så bare ind i kampen, Kan man sige. Ja, men de, nu nævner du dig selv det her med, de har jo rigtig meget bold og meget dominans. Den her tiki-taka... Jeg har selv været efter den for, at deres tiki ikke har et slutprodukt. Og det er jo selvfølgelig let at sige, når, når deres angrebere har, har brændt de her store chancer. Men omvendt kan man også sige, hvis man er så meget imod den her tiki handler det så ikke bare om for få modstanderne at gøre noget ved den, Jan. Altså, fordi jo. man kan jo hate nok så meget. De spiller jo deres form for fodbold, ja, og det præcis. gør de jo vel til perfektion. Ja, det er i hvert fald meget tæt på. Altså, det er jo et eller andet sted. Slutprodukter produktet i, i nogle kampe, som, som lige har manglet. Øhm, så jo, ja, og det er bare svært at øh, hvad skal man sige, sætte en taktik op imod det her, fordi det, øh, det er ikke sjovt at løbe efter bolden, og, og spillere, der er så boldsikre og passningsstærke, det er, øh, kan jeg selv huske, det havde jeg spillet over for, fordi at man følte, man var, lige når man, man følte, man var ved at være tæt på bolden og kunne råbe den, så var man alligevel kilometer fra, og det er forfærdeligt at stå over for sådan et hold, der er så hvad skal man sige, spilledominerende og ikke mindst teknisk stærke til at køre bolden rundt hele tiden man kan sige, at hvis de havde kunnet sætte et slutprodukt på, så havde de også scoret langt flere mål men i forhold til det her med, når man står over for et hold, som spiller bolden rundt som spanierne gør, og du siger, at det er et helvede at spille imod, fordi man løber meget det kan også ud fra at for folk, der måske ikke har spillet fodbold på det niveau, som I har, ligne, at man måske bruger knap så mange kræfter og bare ser fodbold. Har, har de fat i noget der? Nej, altså det, det, det som man skal forstå, det er jo, at man bruger enormt mange kræfter på og hele tiden at lukke små rum. Hele tiden sørge for, at, at, at, at de her boldspillere her, de ryger ind i en i en en. 1. Fordi så ved man, okay, så er der jo stor chance for, at man bliver sat af. Mm. Så er du nødt til, hele tiden, at han gør det til en to mod en, så er du nødt til at, at bevæge dig og flytte, dig, flytte dig, altså spillerne, og også i holdet rigtig hurtigt for at, at lukke rum. Uh, og så er der jo bare den her, man kan jo mærke på dem, når du står for sådan hold, de kommer, ikke under, altså, de kommer ikke under stress. Altså, de, de, de, de har det fint med, at bolden cirkulerer i et, to, tre, fire minutter måske. Mm. Men hvor det er, i den periode, der bruger man ekstrem mange ressourcer. Så som man så ikke har, man når man så får bolden. Præcis. Ja, og ofte så ender du med at råbe bolden, øh, måske øh, til på eget mål, og så har du måske en mand frem og så er der bare landt op i den anden ende, ikke? Glimmepresset, altså nu kan man sige, at deres glimmpress, Spaniels glimmpress måske ikke sættet så som man tidligere ser fra spanske hold. Uh, og det har, så, det har gjort, at, at, at, at de måske har løbet lidt flere kilometer, når er, at, at de har mistet bolden. Uh, Kvæl tidligere, der, der, hvor de har været på sit højeste, der har de bare vundet bolden tilbage med det samme, og så har du bare været under pres igen. Uh, men, men det er det her med, at, at man bruger så ekstrem mange kræfter, når det er, at du skal have fat i bolden. Og netop som Jan han siger, du har ikke en følelse af, at du kan iropa bolden, fordi jamen, så spiller de den bare til en kammer, der er lige så god. Men hvis vi tager for eksempel, så går de videre og i 8. til der møder de jo så uh, Kroatien der bliver spillet ind i parken, hvor de jo kommer ind i, uh, i forlænget spilletid, men det er jo også en kamp, hvor det er, at det er måske er unødvendigt, at de overhovedet når ind i den her forlænget spilletid. Og så er det jo, om man ser halv, uh, glaset halvt uh, tomt eller halvt fyldt, er det fortjent, at de i sidste ende går videre? Fordi det kunne lige så godt, de små marginaler, Jan, de kunne lige så godt have gået uh, Kroatiens vej, eller er det bare eller var det, altså, eller var det fortjent sådan set? Ja, men først og fremmest så skal man jo Luk sådan en kamp ned, når man fører 3-1 med et kvarter igen. Øh, så, så på den måde er det jo kadot til Kroaterne, men, men også øh, lidt en skideball til Spanierne. Fordi at, at det ikke er godt nok. Øh, ligesom Frankrig har to, lugt to mål ind i de sidste 12-15 minutter. Øh, men der, når det så er sagt, så tænkte jeg, da da den gik i overtid, okay, jeg, jeg synes faktisk, at jeg tænker, at Kroatien må have den psykologiske øh, fordel i og med, at de har scoret to øh, først reduceret, og så udlignet, øh, Spaniernes føring. Så jeg tænkte, de må have den i psykologisk, men der går Spaniernes ind og viser, at, at og så score to i den forlænget, at, at det, det altså var en fejl, og at de fuldt fortjent øh, slår kroatere. Men nu. så møder de jo, men så kommer de jo så videre, og man tænker, nu tænker, nu har de fået det med videre, og så skal de møde Schweiz, hvor de så kommer hele vejen ud i en straffesparkskurrence. Igen må vi sige, sige, en straffesparkskurrence kan jo gå begge veje. Der går marginalerne igen øh, Spaniens vej. Det, der kan man vel ikke snakke om, at det er klasse. Nej, jeg havde også øh, selv forventet, at øh, spanierne ville, især efter den start, de får, efter 8 minutter at komme foran, der havde jeg som sagt forventet, at, at de ville øh, ja, køre Schweizerne over 2-3-0 øh, som minimum. Men igen, Schweizerne har øh, fuldt deres gennemplan og, og kørte kampen fornuftigt igennem, og de udnyttede den, de muligheder, de havde, og, og jeg, jeg er der overbevist om, at de var rigtig godt tilfredse med at komme i forlængende spilletid, og en konkurrence der kan alt ske, var det 5-6 strafspark, at Spanjone havde brændt i streg, så, så jeg tænkte også der. De kom op at, på 6. Ja, de præcis. 6 ja, var det Busquets, der brænder den? Øh... Buschets, de har brændt 5 først, og så brænder Busquets det første, ja, som ja, så bliver det 6. Ja. Og der tænker man så, nu øh, brænder Lokum da. Øhm, men så så, vi, så de bare det her individuelle ja, kvart ikke? Lige så er det bare Unai Simon, der, ja. der lige pludselig ja. har holdet op og tager, ja, tager holdet på skuldrene, ikke? Ja. Men er det, er, det, er det derfor, at de her spillere, de spiller på de adresser, de nu gør? Fordi jeg kan jo ikke lade være at tænke på, altså alle kan brænde strafespark, og alle kan score straffespark. Det så vi jo selv, hvis vi snakker en af verdens bedste fodboldspillere i Kilian Mbappé, der kan brænde. Jamen, så kan alle andre også gøre det. Ja. De kunne, altså jeg, kunne, jeg kan ikke lade være at tænke på, at det kunne lige så godt have været Schweiz, der havde, der havde stået i, i en semifinale. Selvfølgelig. Og, og, og det er jo, når du kommer dertil, jamen, så er det så små marginaler at det. Men igen, så er der også bare noget ved, at du har en af ja, To eller tre han mm. øh, og, og det er jo, det er jo ikke marginaler, det er jo klasse. Ja. Det var faktisk noget Quattro. Han redder fire stykker ja, i den kamp. Ja, det er altså... Ja, det, er altså det er høj højklasse. Altså, ja. Så er det nemt at vinde straffesparken. Ja, det må man sige, det er. <laughs> ja, det, så, burde er det, man at, så burde man nok gå videre. Ja. Der har uh, Spanierne faktisk en anden målmand, uh, David de Riga, som ikke har den samme statistik på straffespark. Uh, nu kan jeg ikke lige huske det hele tal, men, men det er i hvert fald modsat uh, Simone der, som, som så nappede de her. Den her. De var jo så ude i den her lange kamp, uh, som blev spillet fredag, og de skal spille tirsdag. Og det er jo... Uh, Trods alt, to gange fem minutter, de var ude i en straffespørgskonference mod Italien. Tror I, det kommer til at have en, en indvirkning på den her kamp? Jeg vil sige, hvis jeg var, var løsende rigtigt, så tror jeg, jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at, at trække tæmpe ud af kampen. Ja. Trække det så langt ned, så det nærmest blev øh, lidt eller mod Schweiz, ikke? Ja. Æhm, fordi, ja, nødvendt vandring. Ja, et præcis. Sted. Et eller andet sted. Altså virkelig bare... Men vi så jo Morata og nogen. De blev, Morata blev taget ud efter en time. Ja. Øh, fordi han var træt. Præcis. Så det kan jo godt spille ind nu her. Ja, men hele sikkert der. Altså, der er indtvivl om, at, at, at det var også det, jeg til. Altså, jeg tror, at italienerne fysisk er, er, er mere friske, og, og jeg tror, at de vil... Altså, deres stemplan. Det, det må simpelthen være at og, og gå ud og presse så højt op. Æ, som du selv siger, øh, forlægningspilletid, straffeparkonkurrens, øh, de har mange flere minutter i benene. Så, så, også så, kampenes forløb og ja, præstationerne. Ja. At italienerne bare brager ud og ja. vinder fuldt fortjent over Belgien og Spanien, som ja, kører ikke helt, men vinder øh, så i straffeparkskonkurrencen. Og det, det har også en psykologisk effekt. Også, også det i Spanien, hvis jeg husker tilbage, så løber de øh, 6,5 km mere end slovakkerne i deres tredje kamp i spil og mod Kroaterne løber de 12 kilometer mere. Det også det, det, det spiller vel også ind, øh, oveni, at de har de her lange kampe her bare har løbet mere end modstanderne? Altså. Jamen, ja, absolut. Altså, jeg tror også, at fysisk, der, der, der, det, det, altså, der, ved, der, der tror jeg, at du kan sammenligne de to hold hvor de er pt. Så, så det bliver helt klart i forhold til, om Spanien de lykkes med at frustrere italienerne, fordi et eller andet sted, så skal Spanien vel ind og spille en kampe ja, som vi ja. er italienerne allerbedste hvor det er nærmest af dem, der har været kendt for at trække tempo ud af kampen og, og, og så et eller andet sted lukrere på en omstilling. Jeg tror ikke, at Spanierne kommer til at kræve på en omstilling i den forstand, men, men jeg tror, at de vil, de vil sætte så mange pasninger over, som de overhovedet kan, og så se, om de der frustrerer italienerne ved at sørge for, at de ikke får lov til at have succes med deres høje pres og, og alle de her ting her. Så er spørgsmålet selvfølgelig bare, om, om de har det overskud det kræver, for det er jo ikke det er jo bare noget, man bare lidt ud ude at gøre. Nej, det bliver interessant at se, hvilket take de to forskellige hold har på det her. Præcis. Hvis vi skal dykke ned i nogle af de spanske præstationer, der har været, hvem, hvem vil du så fremhæve, Jan? Jamen, så er jeg nødt til at sige Petri. En 18-årig gut, som jeg tror, det er på nær to minutter. Altså, har han spillet samtlige minutter. Uh, også er de forlænget. Jeg mener, han blev skiftet ud her den sidste, lige kort før tid. Men en 18-årig gut, uh, som ja, uh, virkelig bare ligger inde på den midtbane og, og, og er boldsikker. Han uh, Ja, det er han, han. Jeg glæder mig fantastisk meget til at følge ham uh, her i fremtiden, så, så ham uh, har ham jeg i hvert fald uh, ham, ham jeg ikke kunne komme udenom. Og til dels Sarabia, jeg, jeg synes, uh, et, han har scoret to mål, og jeg, jeg synes, han leverede nogle, nogle spændende aktioner mod kroaterne. Øhm, så de to spiller, øhm, jeg har også skrevet Aspili Kureta her til dels, øh, ikke at øh, han har været fantastisk i alle kampen. men han scorede det her mål mod øh, kroaterne, øh, som hvad skal man sige, giver dem den her 2-1-føringer, og, og så synes jeg, at han øh, hvad skal man sige, viser det her øh, anfør-gen, øh, hvorfor han anfører så øh, Så det er de tre spillere, som jeg har øh, har nævnt i øh, fald for, for spanioterne. Pedri, som, som jo modsat, kan man sige, jeg spillet Cueta, som er en, en etableret, rutineret spiller, der har vi Pedri, som i den her sæson har spillet ja, godt for Barcelona, men er det her nye upcoming talent. Hvilke spiller har du, og har du også... Øh Petri på? Ja, jeg, jeg har også Petri på, ja. og, så, og så synes jeg jo selvfølgelig, at Simon Han har været øh, altså helt afstanding. og ja, han har en fejl i, i, i en tempe men ja, det er jo det, det, det, det, jeg mener, og det viser jo bare høj klasse, at, at han rejser sig for den, fordi at lave sådan en brøler, på den scene, altså der er nogen, der ikke er kommet tilbage fra den, ja. <laughs> er, og, og, og, og der har han jo bare rejser og, og vist den klassegiver, han egentlig er. Og så synes jeg også på Stets, altså der er med om, at hans tilstedeværelse har, har været med til at, at, at, at, at hæve Spaniernes niveau, kontra da han ikke spillet de første par kampe en dejlig spiller på Busquets. Ja, fed spiller. Hvis vi kigger fremad i mod, måler... lærer man jo faktisk også som forsvarsspiller at man ikke må lave en tilbagelægning inden for målrammen. Men man kan ja, men man kan sige at det plejer man at gøre, når det ja, er man står præcis. langt ja, tilbage var, på banen. Det var fuldstændig vanvittigt det der det var det. Ja, fordi det det, det, lærte det du... du som venstreback, ja, for en 2-3 år 10 år siden. Ja, fordi det du, det du siger, det er at når man normalt ligger en tilbagelægning til til målmanden, så ligger man altid væk fra målet. Ja, præcis. Så hvis det der sker, så ryger du ud til målspark ja, eller ja, præcis. Hvis vi kigger fremad i den kamp der så vinder os så vil vi jo tænke, at det normalvis vil være Spanien, der vil være klart mest på bolden, og Italien, der vil være komfortabel ved at stå defensivt. Men som I også har været inde på, så er det jo ikke det her, vi har set fra Italien indtil nu her. Så hvad er det for en kampbillede, du tror, Martin, at der kommer til at, til at være i morgen tirsdag? Ja, men som jeg sagde lige før, så, så tror jeg, at italienerne vil forsøge at presse til både altså max-up, øh, pres, øh, og så se, om de kan forsøge til med det, og, øh, og virkelig gøre det til en hård kamp, specielt hård fysisk kamp. Og så vil jeg kunne jeg forestille mig, at, øh, at Spanierne vil gøre præcis det modsatte. Træt tempo ud, øh, frustrerer italienerne, sørger for, at de ikke får at held til at øje råbe bolden højt i banen, og så, og så ser at de, der ser så mange personer sammen, så, så, så, så italien kommer til at løbe for det. Øhm, men det bliver virkelig spændende. Jeg glæder mig virkelig til at se den. Jeg synes, det er et fedt udgangspunkt, vi har med de to hold. Jamen, lad os prøve at dykke ned i, i, i de her to uh, mandskaber her. og Jeg har, prøvet, eller jeg har bedt jer om at lave en kombineret startelver ud fra den her. De spiller jo begge to en 4 3, -3. så hvis vi starter helt øh, fra bunden af og tager målmanden, hvis vi skulle lave en kombineret startelver, hvad må du have på mål, Jan? Ja, men der var jeg faktisk lidt, øh, lidt i tvivl, fordi jeg synes, at, at øh, Donnarumma står en fantastisk kamp mod bælgerne især, øh, men som Vingård rigtigt siger, Unai Simon han, øh, er kampavgørende i strafsparkskonkurrencen, øh, og øh, derfor jeg valgt valgt øh, at falde på ham. Unai Simon... Hvad med dig, Martin. Jeg burde jo også have taget ham. Jeg har faktisk taget dig under ja. Det har jeg faktisk. Ja, jamen, det, ja. det er jo og jeg synes, jeg synes, ja, ja, ja, ja, det er jo også, fordi han har også stået på et ekstremt højt niveau og været super stabil i, i sine præstationer. På trods af, at han faktisk ikke har haft så meget lav og ikke har skulle shine på samme måde som Unai Simon. Men så når der har været behov for ham, så har han været der. Jeg gider ikke til at spørge, om vi skal blive enige om en eller anden, så vi nubber bare, vi nubber bare en hver herfra. Vi kan godt lade den yngste mand bestemme i, i dagens alder. Er det så Martin herovre? Det er godt, jeg er yngste. Hvis vi kigger på, på forsvaret, fire spillere i forsvaret, så kan du starte den her gang, Martin. Hvem, hvem har du? Jamen, så går jeg med Spinasola, Chilini, Bonucci og Aspoli-Curetta. Okay, du tager fire italienere. Tre italienere. Ja, tre italienere. Ja, tre italienere, ja. tre italienere og så en og så en højere, og en højere bak. Hvorfor er... Uh, hvorfor, uh, har, du har snakket om og Chiellini og Bonucci har du også snakket om. Og Er det Er det lige så meget, fordi hvis vi kigger på Italiens uh, to over på, på højre, er det ikke det samme? Ja, det er jo lidt sådan en, en, en, en til en, øh, hvad man lige vil spille med, hvis det var, at man skulle sætte til hold, der vil jeg gå med at spille lidt Jeg synes, han har spillet en rigtig, rigtig flot stor runde indtil videre. Det var det, Jan kom ind på. Præcis. Hvem har du i dit forsvar, Jan? Nøjagtigt, de fire... De samme? Ja, de samme. Var der slet ikke, hvis man skulle... Nu prøver jeg at finde huller i den her host her, men det spanske midterforsvar, det har jo været udfordret. De har ikke haft piquet, som jo er stoppet på landet eller rammer, som ikke er udtaget. Så er de skiftet lidt mellem Eric Garcia, som har spillet her i til men øh, Pau Todes, som har været der også, er i med For mig var der i hvert fald ikke nogen, øh, nogen tvivl om, at det var de to italiener. Øh, helt klart. Øh, Jeg prøver også at øh. søge efter ja, det. Men, <laughs> hvis man, man, man skulle et hold op, kunne det godt være, at man måske ikke de med nogle to, der var lidt yngre. <laughs> ja, ja, ja, præcis. <laughs> men øh, som, som de har leveret til den her slutrunde, så helt klart. Det siger øh, jo også alt om, om de fire spillere her, at I så begge to har den. Ja. Så opber vi der videre på, på midtbanen. En, en, en tre-mands midtbane. Martin, hvem har du øh, på dig? men jeg vil, jeg vil faktisk sige, at jeg er gået med Jorginho, uh, uh, Barreiro og Veratti uh, Ja, jeg tager bare en tage ja, tage, ja, med, med. Ja, men, men, men jeg vil sige, Petri Cruz lige så godt være på i, i stedet for måske uh, Veratti. Uh, ja, hvad men, med og du tager Jorginho på og ikke Busquets? Ja, og det er også sådan lidt bob om det er den ene, om det er den anden, men, men, men i den, altså Italien, synes jeg virkelig, det var god. Jeg er, jeg nyder at se dem spille, det må jeg være ærlig at sige. Og det er også nok at få Verratti på på to kampe, kontra Pedris, øh, trods alt. Jamen, det er også derfor, at jeg siger, at, at, at det kan jo, kunne godt være, at jeg skulle, uh, jeg skulle gå med Petris. Så hvis nu Jan han har Petris, så kan det godt være, at man bliver nødt til at overgive mig. Jan, han thumbs up herover. Hvem øh, har du Pedrian? Ja, Jamen, vi har Petri og Barella, og så øh, var jeg lidt i tvivl om Busquets eller Chorginho. Og der valgte jeg faktisk Busquets, fordi jeg synes at han har kommet ind og været virkelig vigtig for det spanske hold, givet noget stabilitet. Den der her har fra forsvar op på midtbanen og så Så det der forvalt er faldet på Busquets. Er Jorginho ikke mere også en defensiv, hvis man kigger, hvis man nu skulle sætte sit hold? så var han, han er mere det defensiv angarkontrat, at Busquets trods alt sætter op mere spillet offensivt eller hvordan? Ja, man kan sige at de er i hvert fald begge to sekser. Position, ikke? Så, så øh... jeg synes bare, at Giordino, har virkelig, virkelig spillet godt. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, var han også en af de spillere, der spillede, øh, på trods af, der er blevet skiftet 9. Øh, øh, men jeg er ikke 100% sikker, øh, så det kan godt være for, for, for, for at høre fra det. Øh, men på trods af, så lad os sige, at Luca Tellier, han har spillet, spillet sammen med Rati, øh, og, og det har bare funderet. Det har bare funderet ind, og det har funderet for Italien. Det er også fantastiske spillere, så der behøver det ikke. Og det er mig, der prøver at udfordre jer på de her. Så kigger på de, uh, på de tre angribere. Uh, Spanien har jo, har jo haft problemer med deres angreb. Så jeg kan jeg spørge anderledes, er der blevet plads til Alvaro Morata? Ah, ikke lige i min opstilling i hvert fald. Nej, hvem er der blevet plads til? Men jeg har faktisk taget uh, Ferron for Tors. Fordi ja. jeg synes trods alt, han har lavet et par og, og, og prøvet nogle ting. Så, så, og for at der ikke gik helt italiensk hold i det hele, så, uh, så er han røget med i angrebet. Derudover er det selvfølgelig Insigne, en en og så har jeg også valgt Chiesa. Uh, ja. Er det nogen, du kan følge op på, Martin? Ja, jeg har også taget Insigne og Chiesa, og så har jeg faktisk gået med Morata. Og det er jo selvfølgelig ikke, fordi... Han har nok ikke pumpet mål ind, ja. Det er være sådan at sige. Uh, men men der, er også noget, der er også noget kvalitet i at, at komme til chancerne, og uh, jeg vil ikke blive hårdest, hvis, uh, hvis han scorer i, i morgen. Har vi været for hårde ved, ved, ved Morata? Fordi han, har jo, han spillede faktisk en, en rigtig god kamp i imod Kroatien. Han får også scoret i den kamp, men, men generelt er det måske, de her, er det måske sådan lidt, rigtig meget 2021-agtigt, at man tager små sekvenser ud af en fodboldkamp, og de her store afbrænder, han har, og så prøver man at danne det helt store billede. Ja, det er jo i hvert fald... Jeg ved, altså, det er jo bare sådan at være angriber. Altså, de, de bliver jo simpelthen bedømt på, om de får lavet de måler, om de score på de chancer. Og hvis ikke du står på de, de chancer, han har haft, så er du bare et dårligt angriber. Ja. Uh, det er jo selvfølgelig sagt uh, sort of it, og vidt, ikke? Og det er jo en angriber, lod, og lige så vel uh, en, en, en, en målmand, der kommer til at kaste bolden ind i målet, ikke? jamen, så er du en dårlig målmand. Uh, men jeg synes... Altså, han har virkelig, virkelig, virkelig arbejdet hårdt, øh, og så samtidig så har han også øh, han har han kommet til mange chancer, men det er jo klart, en, en varm Morata, øh, så har han selvfølgelig også været i angrebet ved at sige, hvis det var, en, havde lavet de 3-4-5 mål, han burde. Og Jorginho, som du sagde lige før, er han, ja, han spillet mod Real til den sidste, og det gjorde han sammen med Bonucci, som også har spillet alle kammene, og øh, Donnarumma, som så godt nok blev skiftet ud i den kamp. Øhm, ja, det er rigtigt. Hvis vi skal kigge på, øh, hvem vi har som, øh, som vinder, er den her semifinal, og hvem skal I finalen og møde Danmark? Nej, <laughs> den er, jeg synes virkelig, ja. Jamen, jeg synes den er svær, altså jeg, jeg, jeg går med Italien, men, men, men den, den er den balancerer virkelig, fordi jeg vil slet ikke blive overrasket, hvis det er at Spanierne, de formår på en eller anden måde <laughs> at komme igennem den her også, nu har de vundet to straffesparkonkurrencer, hvor har man bare set det tit. At det er et hold, der har sådan, du ved, kæmpet sig igennem det hele, at de også ender øh, øverst på, på tronen. Men øh, jeg håber, øh, at det bliver Italien, der, der kommer til at stå over for Danmark i finalen. Men hvad, hvad hvis, øh, hvis de kommer ud i en straffespark? Hjælper det så, at man har været ude i, øh, i straffesparkskurancen inden da? Altså i forhold til, vi har jo snakket om det før, det her med, at man kan ikke træne den her nerve og det her nervositet, der kan opstå. Men de har jo været ude i det. Jeg tror da helt sikkert, at italienerne de vil undgå at altså, hvis i er strafspartkonkurrence, mindre de selvfølgelig er bagud med en, eller der mangler et minut. Men, okay. øh, men jeg tror da helt sikkert, at det er noget, der er sådan... Altså ja, Spanien har jo prøvet det, de har en keeper, der er for ja, forrygende ja. på strafspart. Ja, så, så, så, så jeg vil da også, hvis jeg var italiener og forsøge, om ikke jeg ikke kunne øh, skrue tempoet så højt op, så de der Spanier, der de ikke kunne kravle rundt til sidst og så afgøre det i, i enten forlægning eller ordinær. Så du sender Italien videre? Jan, gør du også det? Ja, det har jeg. Øh, eller det gør jeg også, og øh, jeg har Italien til at vende 3-1. Øhm, jeg er vist om, at... Du har simpelthen en resultat på. Ja, det har jeg. Øh, jeg, jeg er vist om, at de, øh, de kommer ud og viser, at øh, de vil ud over stepperne igen. Og Jeg tror ikke, at Spanierne lykkes med at, at trække tempoet ud og... og øh, ja... 2-1, og så en, en hurtig kontra til sidst, så, så kampens resultat bliver 3-1. Den gider ikke engang at udfordre jeg på, fordi jeg, jeg kan godt lide, hvad I siger, <laughs> I sender Italien videre. Så lad os sende Italien videre, og om lidt i anden halvleg så kigger vi altså ned i Danmark mod England. Anden halvleg den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV, og det er Smukke The Frame. TV'et, der ligner og fungerer som et stykke kunst. Når TV'et er slukket, kan man nemlig vælge mellem 1.400 malerier at gengive på skærmen, hvis du tegner et artstore abonnement. Du kan selvfølgelig også opleve din egen favoritkunst, og du kan let skifte mellem værkerne. The Frame tænder automatisk for skærmen og viser et kunstværk, når du træder ind i rummet. Når du forlader det igen, så slukker det automatisk for at spare energi. Du slipper også for alt det her kablerod. The Frame har nemlig kun ét kabel, der er op til 15 meter, og det er næsten usynligt. Det kan du forbinde til den medfølgende tv-boks, så du kan med dit tv-udstyr væk. De færreste kan faktisk se, at The Frame er tv, når kunsten er sat på. På den måde kan tv'et fuldstændig falde i et med din indretning, og du kan finde det Frame i mange forskellige farver og rammer. Og du kan også let skifte rammen med det smarte magnetsystem, hvis du får lyst til at købe en ny rammetype eller farve. Den nye 2021-model er til og med meget tyndere og sidder helt ind til væggen. Men selvom fokus er på designet med det Frame, så er billedkvaliteten stadig i top. The Frame har 4K og er udstyret med Samsungs kraftfulde quantum processor. Du kan læse meget mere om The Frame på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i Anhalaj, der dykker vi så ned i kamp mellem Danmark og England på et knap så taktisk plan, fordi onsdag, der har vi den helt store optag til den her kamp her, hvor... Øh, Martin og jeg og Andreas Ganskov vi sidder i studiet, og der kommer vi altså ned og kigger på, hvem mine to gæster har, som, som skal starte ind. men det er altså for første gang siden 1992 at vi nået så langt i en slutrunde, og lad os lave, lige lave et kort recap af, hvad vi har været igennem, for det har jo været en usædvanlig tur. så lad mig starte med at spørge inden vi gik ind til det her EM her, og den her slutrunde, hvilke forventninger havde I så til, til Dansk Landsat? Jamen, man øh, havde da selvfølgelig en, øh, et håb om, at øh, dansk hold kunne gå så langt som muligt, og, og personligt havde jeg da også en forventning om, at, at vi gik videre fra grovespil, øh, og så kan alt ske. Øhm. Men hvad var synes jeg synes for dig? Var det, hvis vi nåede, for jeg kan sige det personligt for mig selv, jeg tænkte, kvartfinal, det var nok der, hvor jeg realistisk set kunne se Danmark Komme til? Ja, det var også øh, for mig. Øh, som minimum i hvert fald gå videre for gruppen og, og i en finale også øh, forhåbentlig gå videre for den. Kvartfinale, ja, semifinal. det havde jeg i hvert fald ikke sat op efter, så, så det er jo bare fantastisk at se, at øh, også den måde, de har gjort det på, efter alt det her, øh, det danske hold har været igennem, så er det jo bare en fornøjelse at se de her gutter spille fodbold, og, og ja, det stråler jo ud af dem, også selvom de ja, kører på pumperne, at de, de elsker at spille fodbold og, og står sammen hele vejen hjem. Hvad tænkte du om, øh, om indslutrunden Martin? Jamen, det, det var præcis de samme tanker, jeg gjorde mig. Øhm, så så det, er jo, det er jo kun fedt at se, at og de har også selv været med til at og både spillerne og trænerne har selv været med til at snakke, uh, snakke holdet op og, uh, og deres præstationer i uh, ja, selvfølgelig Nations League og, og, og også um, uh, træningskampe og sådan noget men det var jo bare med til at gøre, at uh, vi godt kunne sælge os have nogle forhåbninger til, til den her slutrunde. Det her Og så er det jo bare fedt, at de indfrier det og mere end det også, kan man sige. Men nu har det jo været 2020 og, og starten af 2021, det har været et lort år med, med corona. Men har det i virkeligheden været vores held rent fodboldmæssigt, at der har været corona, og vi har måttet udskyde den her slutrunde? Fordi, hvis jeg nu skal uddybe det, vi har på det tidspunkt, der slutrunden skal spilles sidste år, der spiller en af vores bedste spillere nu her i slutrunden, måske slutrundens bedste bak, Joachim han spiller i genk. Han har endnu ikke fået det her øh, kan man sige, gennembrudet Intensivt. i Jo han, Ja, man kan sige, at han ja. har spillet godt i gang, men trods alt ikke i Atalanta. Damsgård, han spiller stadigvæk i FC Nordsjælland. Piamil, han har spillet rigtig godt i Southampton, men det første først under Mourinho jo, at han reelt set tager fat og bliver den her stjerne, synes jeg, på pladsen i Premier League. Han kommer altså til Tottenham i august 2020, og hvis vi kigger til for eksempel Simon Kjær, så var han lige kommet til, til Milan i starten af 2020, og var begyndt at spille efter, at han i Atalanta ikke havde fået spilletid. Så er det vores held, at corona har gjort, at turneringen er blevet udskudt? Det er selvfølgelig svært at sige, hvordan øh, det danske hold havde gjort sig hvis øh, slutrunden havde været at sidste sommer. Men det, du nævner her, det er i hvert fald øh, en kæmpe fordel for de danske spillere, at de øh, er kommet ind og fået en masse ja, kontinuer, spilletid kontinuerligt. Øh, og ikke mindst øh, en Damskår, som, som ryger fra øh, Nordsjælland til Sampdoria og, og, og ja, spiller fantastisk fodbold dernede. Så det har givet alle de her spillere en masse selvtillid en masse spilminutter, så, så alt andet lige, så har det betydet rigtig meget positivt for det danske landshold, og det er jo ikke kun dem her, men, men mange spillere, som, som, hvad skal man sige, har, som har spillet jævnligt og fast på deres klubhold, så, så jeg vil bare sige, at det er en fordel, ja. Og så hvis man også lige tænkte over, at, at, at et af de store argumenter for, at det var, at, at var rigtig at øv, at det blev udsat, det var måske det her med, at vi vi til at spille for Toms Byner mm. i parken, og ja, ikke kunne få den der hjemmebanefordel, ikke? Og det er noget, vi heldigvis lige har fået skruet op for. Så, så 15.000 til det første opgør, men ellers så der altså 25.000 ja, til, de til, til de to seneste opgør. Så samtidig med, at de her spillere her de lige har fået lagt lidt over på, så finder vi også lige uh, tilskruerne med i ryggen alligevel, og, og fik den hjemmebanefordel, som vi jo havde håbet på, og som, som alt var jo lagt op til. Um, så, um, så jeg er enig med Jan. Men omvendt, så uh, da slutrunden blev udskudt sidste år, der var det, hold jo også sat til at skulle pike under harrejdet. Og nu skulle julmand tage over, og han havde jo et år med corona, det vil sige mange færre samlinger også, i forhold til, at øh, ja, man havde næsten ikke noget tid til at spille det og holde sammen. Så hvis man tager de briller på, så var det vel også en større udfordring på en eller anden måde for julemanden og teamet omkring? Kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordringer, kæmpe pres, kan man sige. Altså, jeg husker stadig stadigvæk, hvordan Peter Møller, han, han ikke skulle læse alle kommentarer, der blev skrevet rundt omkring det, der så ikke lige nogen af mere, kan man sige, der er blevet lukket munden på dem. Men jeg havde også sådan, min, min, også fordi jeg, jeg kendte jo julemanden fra, fra, fra min tid i Nordsjælland, og hans, hans tilgang til spillet, det er jo sindssygt detaljeret, og, og det er jo hver enkelt lille detalje, der, der, der bliver nørdet, og der bliver... Øh, stemmarbejdet og taktisk og alt muligt. Øh, og, og, og jeg skal da være alle at sige, at i Nordsjælland, der havde vi vores udfordringer med det. Øh, men vi må så også bare erkende, at, at jo bedre spiller du har arbejdet arbejde med, øh, jo, hurtig, jo hurtigere kommer de her spillere her til at forstå dine idéer. Så og når det... du siger udfordringer, så I havde udfordringer med at følge Julmanns hjerne? Ja, men jeg ved ikke, om vi følger hans hjerne. Jeg troede også, at vi spillere, vi havde måske bare, vi havde bare ikke de samme kvaliteter til at udføre det. Og vi var i hvert fald længere om, og forstå hans idéer i Nordsjælland. Jeg er med på, at han blev mester med, med, med, med et hold også, inden, inden jeg kom til Nordsjælland. Og som et eller andet sted også spillede sprydende fodbold og spillede flot. Desværre pillede i en sæson, hvor de skulle have pillet På grund af, at det kostede mesterskabet og Champions lige efter København. Lad nu det være. Men, men, men jeg, jeg havde også de der tanker, fordi jeg vidste, hvor... Og spørgsmålet var, har du tid til det? Mm. Kan du nå det? på den korte tid, øhm, og det må man bare sige, det har han da i den grad gjort. Men nu har du haft ham, oh, sorry, Netop fordi, at, som, øh, som går siger, at så meget tid har man ikke med et landshold, og man skal også have trænet lidt og noget intens osv. Og, og, og der skal også spilles nogle kampe, så det viser også bare, at den her gruppe spillere, de er, de er altså ikke kun gode fodboldspillere, men de er også taktisk rigtig, rigtig kloge, og det er en kæmpe fornøjelse. Men nu har du haft ham, og du har, det vil sige, du kender jo personen bag øh, den træner, vi alle sammen ser i Uleman. Er der noget af det her, der overhovedet overrasker dig? Fordi når jeg, når jeg hører andre fra Nordsjælland og andre, som, som er tæt på ham... Så lyder det som om, at det her, jamen, det var sgu noget, de allerede har set. De havde bare ventet på, at han skulle til at udfolde sig. Absolut. Altså, han, han var jo på så, så taktisk et, et, et højt niveau, også da jeg var der. Og det viser han jo også med det, med det hold, der vandt i og blev nummer to år efter os. Altså, han gjorde jo noget unikt med det hold, ikke? Og, og, og fik det til at spille på en måde, som alle et eller andet sted synes var i, i på det ene år. Ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at, at det har ligget og ventet, og man har jo haft nogen forventninger til, at han, han skulle op på en endnu højere hylde, også på trods af, at han blev fyret i, i Mainz. Um. Ja, var det en for, for hurtigt skift, der havde lavet, synes du, til Mainz? Altså nej, det, nej, jeg tror ikke, det var for hurtigt, fordi jeg tror et eller andet sted, han var klar ja, altså, jeg, var, jeg var ked af det, fordi jeg nåede kun at have ham et år, og jeg, og jeg var et eller sted taget til Nordsland for at få lov til at være en del af det her øh, spil, og få lov til at lære ham endnu bedre at kende. Øh, så nu fik jeg kun 12 måneder med ham, og det var jeg selvfølgelig lidt ked af. Øh, men nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror også, han har lært sindssygt meget af det, og jeg tror det, som han måske har lært rigtig meget af, det er jo lidt det her med, hvordan skal du, hvordan er din tilgang til de spillere, du stod ud og træne? Øh, hvordan, fordi alle er forskellige. Og jeg tror heller ikke, at han kan vise Thomas Delaney de samme ting, som han viser Dolberg. Eller omvendt ved jeg nærmere sige, fordi jeg tror, at Delaney, han, han vil nyde, hvis vi lige skulle tage de to for eksempel, ikke? Og hvorimod Dolberg måske skal, skal have tingene forklaret på en anden måde, end, end måske at sidde og se, se video i en, og, og, og nørde hver enkelte lille detalje, øh, uden jeg ved det med sikkerhed. Øhm, men men, men der, jeg tror, han lærte rigtig meget af, af, af sit ophold i Tyskland, som har gjort, at han, han måske var endnu bedre rustet til, det, til, til den her opgave her, som, som landstræner nu. Øhm, og så igen, så skal du ikke glemme, at når du står i en, med ansvaret for en bundesliga-klub, så har der altså stor pres på dig. Øh. Ja, så kan jeg jo kigge herover på Jan, fordi han har jo været en, en, en bundesliga-klub. Der er jo forskel på måden, vi er på som mennesker i Danmark. Altså, han har jo mere det her personlige forhold, som du måske også snakker om, Martin. Kontra det... Man oplever, at du har også fortalt med nogle af dine træner dernede, at det, det er et andet øh, forhold, der er at spille og træner. Ja, men det er det. Kan, kan der have været noget der, der er, som er altså en der? Ja, præcis, og det kan godt være, at det, hvad skal sige, øh, den tyske mentalitet den måske ikke har været helt klar til det. Øh, omvendt tænker jeg også, at, at i en klub som Mainz, der er mange forskellige nationaliteter og øh, ikke at man skal nedgøre andre øh, hvad skal man sige, øh, taktiske evner, men der er bare forskellighed øh, på, hvor, hvor taktisk kloge man er. Generelt spillere fra nord Danmark, Sverige, Norge, de er øh, godt skole taktisk. Det ser vi også øh, med især vores hold øh, under den her slutrunde. Øh, så der tænker jeg også lidt, at, at nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan han har øh, kørt træningerne ned i det tyske, men, men hvis han har kørt den her med, at der er meget taktik i Norge, så har han i hvert fald har haft svært ved at nå ind til nogle af spillerne. Også kvad det med, at de kommer fra ja, forskellige kontinenter og mange forskellige nationaliteter osv. osv. Og det, som Wiengård siger, det, har, det er jeg det er også overbevist om, at han har lært rigtig, rigtig meget Men Hvis vi så tager den helt tilbage, for nu har I begge to været på, på landsholdet, og det var I begge to under Morten Olsen, som var der, i, han var der jo i evigheder. Det er en træner, som i sin tid var med til at skabe den her røde tråd, som man har snakket omkring, som har rejdet sig derefter, så tog over, og nu ser vi jo så julmandudfoldelsen nu her. Tænker I, at, fordi jeg hørte også Per Emil sige det, alt det, vi ser lige nu her, det er det det, som de lavede for 20 år siden, da de satte de her projekter stille og roligt? Ja, jamen, det er der slet en tvivl om. Altså, der, der er kommet en, en, en rød trøde, og som har gjort, at, at, at at man nu ser en effekt af det, det er der slet en tvivl om, og, og, og, og du har jo set nogle ungdomslandshold, og også ude i 21. landshold, der har virkelig klaret sig godt, og, og har flotte præstationer, og resultater på det seneste, så der er slet en tvivl om, at, at det arbejde, man, man at begynder, det begynder at bære frugt nu altså, men jeg vil så også sige, at der er heller ikke, ej, ikke meget af Olsens landshold over det her, og, og den tilgang, som man... Ledelsestil og, og træner og, og Præcis, ja, præcis. Og, og samle holdet, og samle ja. landet Hvordan var det? Hvordan var det? Fordi hvis I prøvede at forklare, nu, nu har I ikke været på det her landshold, der er lige nu, men hvordan var det under, under Morten Olsen dengang, i forhold til åbenheden også, omkring til folket? Der var lidt længere, føler jeg, fra os almindelige mennesker, skal jeg til at sige, og så til jer fodboldspillere. Der var lidt længere der er afstand. Der var måske lidt tysk over det. Ja, men, var der øh, det? Jo, det kan man vel godt sige. Øhm, Altså der var jo også mega meget kvalitet i, i trupperne dengang, øh, op igennem 0'erne og, og også øh, det halve af 10'erne, hvor, hvor Morten Olsen jo var træner. Men der var ikke den her åbenhed, som, som vi især ser nu øh, med, med, med Julemand. Og ja, det, øh, hvad skal man sige, det kan man også godt måske sige, at, at tiden, tiderne ændrer sig jo løbende. Øh, og øh, det er trods alt, hvad skal man sige, når man tænker 20 år tilbage, så, øh, så er det også lang tid. Øh, hvad skal man sige, Morten Olsen stoppede i 15, så det er jo selvfølgelig kun i Anfaldstein seks år siden, men seks år, der kan også ske mange ting, og det er der også gjort, og heldigvis føler jeg til en til rigtig positiv side, fordi at det er bare mega vigtigt i, i nutidens fodbold, at, at man kan, hvad skal man sige, mandskabsbehandle. At man er god til mandskabsbehandling. Man ved, hvor man har sine spillere, og Øh, fysisk, psykisk øh, snakker med dem. Ikke man sagt, at der skal gå kaffeklub i den, øh, fordi der skal være et hierarki og en træner. Det er ham, der bestemmer, men, men det er bare blevet så vigtigt, det her, den her psykiske del af, af fodbold. Jeg synes, jeg synes specielt, at altså, den her følelse af, at nu går det godt øh, i, til slutrunden her, og, det, og, og Ofte så synes jeg lidt, det har været sådan, at når Danmark har taget til en slutrunde, så har man nærmest ventet på, at de skulle floppe ind. Men er det, ikke, er det ikke lige præcis og det, der er forskellen, Martin? Fordi jo. I har, altså på jeres landshold dengang, der var, der var jo ikke så gode resultater, som vi ser nu her. Er det ikke også resultaterne, der gør, at vi udenfor øh, samles tusindvis af mennesker og får den her fællesskabsfølelse? Jo, jo, det er det, det selvfølgelig. Og jeg, der, jeg var også selv i parten, da det var, at Jelle Poulsen hadde sparket os til VM i, imod Sverige og sådan nogle ting. Men, men du men var bare stadigvæk... Det var ikke 100% det samme. Der var ved den her, som, som Jan snakker om, den her distance her. Og, og jeg er helt enig med, med Jan i, at, at tiden ændrer sig. Og, og, og hvem ved, om, øh, om julmandens øh, ledelsestil havde fungeret med, med graver og tøfting. Det er jo ikke nogen, der ved jo. Øh, jeg tvivler. Ja. Ja, tror, du, tror du så ikke, at han, havde også havde, at han er så et klogt menneske, kan man sige? Det, som du sagde lige før, at han så også behandler dem anderledes. Altså, det er jo også ham, der ser på, hvilke typer han har spiller, Og hvis han har haft en graven en tøfting, jamen så havde det jo måske heller ikke været på samme måde, at han har behandlet dem, som han har gjort med Dolberg. Nej men, der, nej, men der tror jeg måske ikke, at Kasper han har nogle, nogle værdier, som han i hvert fald ikke går på kompromis med, og, og det tror jeg, det er sådan nogle menneskelige værdier og sådan nogle ting. Men, men, men jo, altså, det er jo klart, at du, du behandler ikke alle ens, øh, og det skal man heldigvis heller ikke, og der skal være plads til, til mange forskellige personligheder på et, på et hold. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at der er stor forskel, og jeg synes, den største forskel, den er selvfølgelig den her åbenhed her i forhold til, at at landsholdet ikke er en eller anden... Øh, altså, der, det, er, det skal være for hele landet, det skal være for hele nationen. Og det synes jeg faktisk, at han startede øh, med at tage lidt, lidt afstand fra, fra den måde, Morten har gjort det på, og, og, og bygge lidt af det her op. Og så hjælper det selvfølgelig også, at, at han begyndte at få nogle fede resultater med sig, Ogge, og, og, og, og nogle præstationer, som... Så ved jeg da i hvert lidt kritik for, og, og måden han spillede på, og det var for defensivt og sådan nogle ting, men, men der er ingen tvivl om, at, at det at få resultater med sig, det hjælper... Og så synes jeg også, at han var meget bevidst om, at han var nødt til at, at, at, at ændre den der, og få samlet nationen lidt mere omkring landsholdet, fordi det betyder bare så meget. Jamen du snakker selv om, I snakker begge to om det her med, at, at det er blevet mere et samlet landshold, og der er afstanden til, til os fans er blevet kortere. Nu har I begge to børn, og I også begge to ældre end jeg er. Så for mig personligt, triumfen i 92, øh, der, der kan, jeg kan ikke huske noget. Altså, jeg var to år på det tidspunkt. Så det som en John Faxe, en Peter Smeichel, en Wilford, de var for jer dengang, er det ikke det som en Simon Kjer, øh, Mæle og Delaney Højbjerg, de er for, for eksempel jeres børn i dag? Ja, nu har jeg godt nok to piger, der ikke er så gamle, men uh, de, uh, de elsker, når Danmark spiller og hepper også på. De skal bare lige have at vide, hvilke farver de er. Uh, <laughs> så, uh, så hepper de alt, hvad de kan, selvom, selvom de som sagt ikke er så gamle. Men det er da fuldstændig korrekt, altså unge drenge, piger, det er da nutidens helte, de her Højbjerg og jeg ja, helt holdt. Uh, så, så jo, det er da absolut uh, fuldstændig korrekt, at men, uh... Uh, det er hverdagens helte for, for de danske børn. Men er der brug for, fordi i min optik så er der ikke engang brug for, at Danmark de går hele vejen og vinder, før at de, at de er de her helte her. Det de har oplevet indtil videre, for, for nogen, altså du har en, en knægt, Martin. Ja. For, for ham nu her, hvor gammel er han? han er syv, så, så han er helt med på, hvad der sker i øjeblikket. Og, for øh, ham, der er det jo faktisk Peter Smeichel og de her. Helt sikkert, altså. Vi, vi, vi startede jo med, at, at, at, at Eriksen, øh, det var jo det helt store, og det er det jo selvfølgelig stadigvæk, og, og han spørger også... Øh, op til værkkamp, hvor Meksen starter i dag. Øhm, så, så, og, og så nu er det så blevet lidt mere noget smakkel noget, fordi at, øh, nu har han været rigtig stærk, ikke? og så nu står han ude i havnen og, og så på at gribe bolden, og det står lige ham lidt væk fra. Fordi jeg skal, skal, skal selvfølgelig op i den anden end, ikke? Så, så hvis nu er lige dolper der sparker et par stykker ind, så kan det være jeg ret hurtigt købt for Men det er jo fint i forhold til, det, det er jeg, også, fedt. Også i forhold til at, at jeg, jeg kigger også på det her med, at det er være fedt at høre andre, der har børn, og sige... Jamen, de vil gerne være den nye Eriksen, eller den nye Schmeichel, ligesom din, din søn her, og det er ikke Præcis. nødvendigvis, at hedder måske Messi Ronaldo Ronaldo. Altså. Absolut, absolut. Og det er jo det, de netop kan det her med, det er, at, at, at landsholdet de præsterer, og, og har så flotte resultater, så alle snakker om dem, så... så Altså, vi kører rundt og, og, og kigger ud af vinduerne, og, og der er flager og, og, og folk har fodboldtrøjer på, og jeg har ikke øh, oplevet noget lignende eller, eller, forhold til, til, til 92. Ikke? Altså, i, der var selvfølgelig, vi alle sammen hørte om 86, og holdet ikke, og triumfen i 92, og, og, og alle de her ting her, men man kan sige, det her med at, at, at flag ud af vinduerne, og, og alle går rundt i fodboldtrøjer, der er ikke nogen, der flår over, hvad en dansk fodboldtrøje mere, hvis det har været tilfældet, så, så det er det bare mediefedt, og det er totalt fedt at være ja, både... Farmen også at være at være til det her. Jamen også bare, personligt, og personligt jeg er 31, jeg er 86 altså før min tid, jeg husker det kun fra, fra, fra alt det, man har set på video og så videre, 92 som sagt, så selv for en generation, min generation og jeg er jo lidt yngre end, end I er der er, se. Ja, der, der, der, der, der er det bare, der er de her drenge, som er på min alder at dem, man kigger op mod hvis vi kigger på, på det her opgør, som de så har mod England, vi snakkede om inden, Jan, det her med, hvor stor en favoritværdighed. De spiller også på hjemmebane. Hvor meget tror du, at den her hjemmebane, den her 12. spiller i ryggen, der kan trods alt være 55.000 englændere og så 5.000 danskere? Ja, det bliver, det bliver spændende. Altså, nu læste jeg lige, at DBU meldede, at de havde solgt 4800 billetter. Så, så det er jo positivt, at, at der forhåbentlig i hvert fald bliver udsolgt for de danske billetter og så Ja, give dem og alt muligt så de kan larme så meget som muligt og lade dem skrige Danmark så de forhåbentlig kan <laughs> Ikke Wuvuchela ja, ja, alt andet end Wuvuchela, det var er Det kan være der er nogen der ikke kan huske hvor de er fra, men men nej, vi må håbe at de her danske tilskuere forhåbentlig 5000 plus kan give de danske drenge den opbakning og forhåbentlig bare få lidt lyd ind i løbet af kampen. Det kan de danske spillere jo også være med til at præge lidt, hvis de øh, får leveret en god indsats fra start af, så, øh, så kan det jo være, at de øh, lukker munden lidt på de engelske. Men, men det er da klart, fra start af, der vil de da engelske spillere da have den her, som du nævner, den, den 12. spiller i ryggen. Øhm, men omvendt, som vi var lidt indlægningsvis inde øh, på, den her øh, hvad skal man sige, favoritværdighed, den har hvad skal man sige, historisk set passet godt til til øh, den danske mentalitet, og, og vi plejer, at, og, eller ikke plejer, men vi har i hvert fald tit øh, kunne øh, lave nogle overraskelser, blandt andet de 92 jo selvfølgelig, øh, så øh, jeg er fortrystningsfuld over kampen, punster, og jeg ja, glæder mig helt vildt. Men som dansker at møde de her, der, der kommer så de her 60.000, 55 mod en, der kommer til at stå på lægterne, er det ikke også bare, at, altså, som spiller, der er det, det fedt, at der er et stadion, som også buer en. Det er jo også det, man... Øh, altså, man skal også huske derude... Kaster som, fadøl og alt muligt. Ja, men ja. Som, som forlytter, altså, øh, hvis man spiller foran rigtig mange mennesker. Selvom de er imod en, så giver det faktisk energi. Ja, men selvfølgelig er det det, og, og, og altså, det, det, det, som jeg kan relatere til, det er jo, når vi spillede på Brøndby Stadion med FC København, ikke? Og, og vi havde vores uh, 3.000 uh, FC fans med, som, som gav en god stemning og, og, og forsøgte alt, hvad de kunne. Men der er jo interviewet om, at, at, at der bliver du overdøvet af, af hjemmebanefansene, men der var jo lidt noget bedre, end at, end at lukke munden på dem altså, mm det var jo den fedeste følelse, når det var, at man kunne komme på Brønby og så, og så lave resultater, og, og specielt når man så vandt. Så jo, altså jeg synes da også, at Vestergaard han sagde det jo også jo, at, at det, det fedeste det vil være at, at gøre det her Wembley her tagst, bortset fra de 5.000 danskere, der så skal stå og til sidst. Det, det er der slet en tvivl om, så, så det giver jo energi lige meget hvad, at, at, der, at der er fans der, men, men selvfølgelig er det en en, en en fordel for, for, for britterne, eller for indlænderne i hvert fald. Og så har vi jo lidt, apropos statistik, selvom man ikke kan bruge det til noget, så har vi leveret et par gode præstationer. År, så, øh, vi, vand, vi vandt jo senest øh, på Wembley. Der var ikke tilskuere. Nej. Der vandt vi øh, 1-0, tror jeg det var. Harry Maguire fik, øh, fik rødt kort, og Christian Eriksen scorede på strafspark. Så lad os bare håbe, at, at det gentager sig. Nok ret svært med, en Eriksen, ja. øh, med et Eriksen-mål, men, øh, men lad os krydse fingre for, at det kan gentage sig. Ja, I stedet for, at I skal lave en øh, kombineret startelver, som I skulle i Italien og Spanien, så har jeg prøvet at vente om til jer, og så sige, hvis Gary Southgate... Han havde muligheden for at på nogle af de øh, danske spillere. Hvem ville han så vælge, Martin? Så tænkte jeg, at så vil han ville vælge Smygge. Ja, du tænker, at Smygge er over Pickford? Ja, det, det, det, det, det vil jeg tage. Det ja. vil jeg tage. Den, er, den synes jeg er ret åbenlyst. Og har du flere? Så vil jeg også tage AC. Og det vil jeg nok gøre over Maguire. Okay, du, ja. der vil du simpelthen vælge AC over, over en Manchester United-spiller. Ja, det er ja, og, jeg, og som, som nu er jeg jo lidt United-fan også. Jeg, jeg synes øh, ikke, at øh, han er øh, endnu, og det kan jeg selvfølgelig håbe på, at det kommer, men øh, har leveret det, som, som, som jeg synes, han, han skulle levere. Og, og jeg synes, at er har virkelig været stærk, og, også for Chelsea. Og, så øh, så, så, så jeg, vil gerne, jeg vil gerne have AC på midt hold. Har du, øh, hvis jeg kigger lidt længere frem på banen, en øh, højbjerg? der kunne overtage i stedet for enten Declan Rice eller Callum Phillips? Ja, jeg har taget Højbjerg Delaney-konstellationen. Du har taget begge to? Ja, jeg har taget Højbjerg Delaney-konstellationen, fordi de er så stærkt sammen, så dem kan I stille ad. Okay, det er, de, de er jo en af, af samme position, han har sagt. Så ud med Phillips og Rice, og så i med Højbjerg Delaney. Det, vi kan høre derude, det er den, der er virkelig danske briller på her i studiet. <laughs> så du har beg, begge danske midtbanespillere. Du har AC og så har du Michael. Ja. Og du har ikke skiftet ud på andre positioner? Nej. Jan, øh, har du... Øh, må jeg høre dine? Pickford, ja, faktisk, Michael, hvad har du der? Jamen, der tænker jeg faktisk, at, at den er meget tæt. Så der tror jeg ikke, at han, vil, øh, at han vil skifte ud. Men AC, helt enig, også med Maguire. Helt enig med Delaney og Højbjerg. Øh, Begge to, i ja. stedet for både Calvin Phillips og Declan ja. Rice. Jeg synes bare, hvis vi kigger på de her engelske 2-6'er, der er... Declan Rice... Så ham synes jeg virkelig er en, en, en dygtig spiller, spiller godt nok i West Ham, men øh, det er der spørgsmål om tid, før han skifter klub. Jamen præcis, men omvendt, og det er også derfor, jeg har begge to med, de her to drenge fra Danmark, Højbjerg og Delaney, der er lidt synergieffekt over dem. Så øh, når man lægger dem sammen, så giver de 2 plus 2, så giver de ikke 4, så giver de 5, fordi de supplerer hinanden så godt. Øh, og så har jeg faktisk også skrevet mail ud på den venstre bakke i stedet for Luxor, øh, fordi jeg, jeg ja. synes bare, at Mæl, han er... At, Ja, et bedste, et løbemonster, og fantastisk spiller, og uimponerethed. Når man tænker på, at han var for fem år siden ved at, og ikke at få forlæng i OB, så er det jo vanvittigt øh, en udvikling, han har været igennem på fem år. Fem år det er lang tid, men, men fra at stå, ikke at få en kontrakt kontra hedder, og så få en kontrakt i OB, og så fem år senere, være i en finale, spille fast i Atalanta og måske, ja øh, endnu højere adresser, klubadresser fremover, så er det jo, det er jo en vanvittig udvikling. Jeg ved, at der sidder en af mine venner derude, som hedder Morten Olsen, så nu kan han også lige høre det. Kæmpe Manchester United-fan. Han vil være imod, at du tager Luke Shaw. Han har haft en god sæson. Hvis man kender hele Luke Shaws historie også, som jeg nævnte i sidste afsnit, kommet fra Southampton, kommer til United. Brækker benet, tror jeg, mod Bilbao. Er ude i lang tid. For meget kritik. Han er kommet tilbage. Jeg synes, virkelig, han, jeg synes virkelig, han så skarp ud sidst. Og det gør han også. Men Mæle, han er bare endnu skarpere. Han lyser jo. Det lyser ud af ham, at han elsker at spille fodbold, og han har fyldt af selvslid. Og når han har scoret to mål, et fra hver side, som vingbak, så, så heller jeg lidt mere til ham i stedet for Luxior. Ikke med sagt, at Luxior ikke er en god spiller, fordi så spiller, man med, så spiller man jo ikke fast i Manchester United og på det engelske landshold. Så. Men jeg synes bare, at jeg kan ikke komme ud at male, fordi at han, har, han har været fantastisk for Danmark. Og offensivt, der er vel ikke rigtig noget spørgsmålstegn på de engelske spillere kontra de danske? Ej, det, det, der har de ikke rigtig været inde i overvejelserne, vil jeg sige. Ja, der, der, der spiller vi lidt mere, synes jeg, som et, øh, som et hold. Ikke dermed sagt, at, at, hvad skal man sige, at det er stadig superspillere, vi har, øh, og spiller på store adresser rundt omkring i Europa, men når man ser på ja, de, de forreste fire her i, i Englands seneste opstilling, Kane, Sterling, Mount og Sancho, så øh, som man nok sige også, at, at de er svære. også, ikke? Ja, Phil Som jo er <laughs> ja, helt fantastisk, ja, som ja, præcis, ikke har spillet så meget. Præcis, så de er svære at op med. Hvis vi så kan kigge på, fordi du nævner det her med det holdet mod, mod individualisterne, som England også har. Hvor kan vi gå uden på det her England-hold, Martin? Jamen, um, altså, jeg, jeg vil sige, um, ja, ja, jeg, jeg synes, at England, de, er, altså, de, de, de, de forsvarer sig godt, det gør de altså, og, og, og de har aldrig lukket mål ind. Uh, jeg, jeg har sådan lidt sådan en uh, oh, følelse i kroppen i forhold til den her kamp her netop fordi jeg har svært ved lige at se, hvor er, hvordan vi skal åbne dem op. Øhm, så den altså Luxor, vi, vi, vi har set, hvor, hvor, hvor angrebsløsten han er. Øh, kan der blive no no noget plads derude, som, hvor man går ud og forsvarer øh, og, og lukker nogle måske lidt, lidt store områder, så kunne der blive noget der. Øh, men, men jeg skal være lidt at sige, at øh, jeg håber virkelig, at, øh, at dansklerne, de, øh, de, øh, de tager den her. Øh, men, men jeg skal sige, at jeg har en øh, jeg synes, det er lige svært at se for mig lige nu her, hvordan at vi skal gå ondt på en eller anden, men det har vi heldigvis julemanden til at løse for os. Ja, det er jo, man har jo virkelig dårlig mave i forhold til, til sådan en kamp her, hvor man møder et, et klasse engelsk mandskab. Jan, hvad tænker du, fordi nu sidder jeg har med Martin på, på onsdag, hvis du skulle byde på kampens resultat? Oh. <laughs> der fanger du mig lidt. Den stod jeg ikke, ikke i manus. Uh, nej, men jeg skal da have de røde hvide uh, briller på. Så jeg satte så på 2-1 til Danmark. Og det er også lidt med den forhåbning om, at, at Damsgaard og, og Dolberg, som jeg tror starter igen, de kan komme ind og spille lidt omkring de der midterforsvar. Uh, og så uh, få sat Damsgaard eller Dolberg op. Uh, og så forhåbentlig få lavet et par mål. Den køber vi gerne 2-1. Vi har altså den helt store optakt til det her opgør på onsdag, hvor vi altså også vil komme ind på, hvordan uh, både uh, du... Martin Vingård og Andreas i de vil stille op, og generelt så dykker vi ned med både taktiske og tekniske briller, og nørder alle detaljerne omkring den her kamp her. Det vil sige, at vi er tilbage onsdag. Tak til dig, Jan, og tak til dig, Martin, tak. for I vil gøre os Og til jer derude på gensyn, og så høres vi ved på onsdag.